чи я б то додумалася шаткувати м'ясо. Так товариш щириця прийшов, глянув і звелів, а директор Паталашка затвердив, щоб отак і отак, без відходів і з найвищою поживністю. Як досвідчений адміністратор, Паталашка не віддав їдальні Оксані так просто, а з ж ним іспитовим строком. А вже так само по собі висока трудова дисципліна – Боротьба за якийсь режим економії, цілковите задоволення високої вимогливості трудівників агростанції, високі показники в роботі, взагалі все тільки високе, для того, щоб на прикладі навіть цього скромного закладу харчування довести незаперечні переваги радянського способу життя. Як високодосвідчений адміністратор, Паталашка відповідно оформив усі ці вимоги і передумови, примусив Оксану підписатися, їй вручено окремий примірник, який вона зі сміхом показала мені ввечері. Я теж посміявся з пустих адміністративних захватів Паталашки, навіть у гадці, не маючи, що не раз і не двічі будуть ще на Україні часи, коли не знайдеш ніде навіть того тричі зневажуваного рубаного шніцеля з макаронами. Оксана не стала витримувати місячного строку, і вже за два тижні агростанційна їдаленька запамерочливо пахла борщем і ковбасами. Єржавою терешкою і, терешко, і придворна ляпка, розбуджені Оксаною з летаргічного сну, металися по всіх усюдах, закуповуючи карасів у рибалок, сметану на молокозаводах, етельбухи на м'ясокомбінатах. На другому тижні свого іспитового строку Оксана до борщу і ковбас долучила Карасів, сметані, шашлаки з курячої, качиною і гусячої печінки, а тоді коронний витвір свого мистецтва пиріжки з потрібкою. Ясна річ, в жорстокій системі координат марксистської світобудови для українських пирогів з потрібкою місця не відводилося. Що таке потрібка, або, висловлюючись мовою вчених лінгвістів, «подрібка»? Це свинячі легені, печінка, серце, відварені і дрібно порубані разом з цибулою і всім іншим. Кому що смакує, таким чином отримуємо ідеальну начинку для пиріжків, які робляться з очиненого пшеничного тіста, завжди невеличкий, як дитячий кулачок, вміщується досить тісно на залізному листі, щоб у печі знизу і згори пропікалися вогнем, або з боків взаємно пропарювалися». Завдяки такій, сказати, б, виробленій віками технології пиріжок з потрібкою виходить з печі в три єдиності найвищого пекарського мистецтва, запечений до хрумку толескучий, мов полакований верх, золотиста пориста спідка, яка ще дихає жаром печі, і ніжнобілі боковинки, м'які до звабливої прозорості, яка хоч і не дає змоги побачити те, що всередині пиріжка, але. Недвозначно натякає, обіцяє непередавані пахущі, неймовірну смакоту і неземне блаженство. А ще ж вийнявши пиріжка з печі, Оксана гладила їх по голівках пірцем, вмоченим у розтоплене коров'яче масло, а тоді накривала чистим рушничком, щоб дійшли і, мов би, набралися додаткового смаку і сили такої, що відбуває памороки навіть у твердокам'яних більшовиків. На Оксанані пиріжки з потрібкою пригримів на своєму доволі пошарпаному газику сам секретар, якому товариш Стуконіг. Досі наша аеростанція не могла похвалитися особливою увагою, вже не кажучи про прихильність товариша Стуконога. У виконання районних планів ніякого внеску, ні великих ферм, ні тобі пасіки з метком, ні садків, ні городів, создав Бог і ніс висякав. Але тепер товариш стуконіг зламав традицію. Запах оксаниних пиріжків з потрібкою владно розпросторився над замерзлим степом, докотився і до райкомівських кабінетів, а за дверима, додамо для точності подвійними і для звуконепроникності обитими відповідними матеріалами, у головного кабінету вже стояв добродушний Паталашка, не для рапортів про успіхи і досягнення, не канюче те сигнування, техніку добрива і блага, агростанція мала незалежне постачання, а для припросин, для акту, сказати б, неофіціального, за те вищою мірою людяного. Товариш Стуконіг зласкавився і прибув на пиріжки з потрібку, і допущений був, крім самого Паталашки, товариш Чириця.